Деякон наповнив коряк знову і підніс його до зорці. А чи не забагато усміхнувся той і нерішуче отбів коряк рукою. «Ха, та ти красна дівиця, чи що? Та мій хлопчисько переп'є тебе». А це вже ні, дозорця зорця задер голову і підкрутив вуса. «Ще не народився той сміливець, який би мене перепив. Не раз пили ми». «Сто кіп чертів, і за столом пана графа Потоцького, і князя Радзівіла, вся шляхта покотом лежала, а пан Грежбовський ніколи». «Ха-ха-ха!» добротушно зарегатав деяка. «Та хіба у вас уміють так пити, як у нас у Москві?» «На Москві? Та я у Варшаві в самого Круля випивав. І хіба ж таке вино, як це?» – дозорця взяв коряк із рук деякона і одним духом випив його. «Квасок!» – сказав він з поблажливо-глузливою посмішкою. «Квасок?» – перепитав Деякон. «А от іду в заклад, що я переп'ю тебе, і не вип'єш ти цих трьох коряків, як уже не встанеш з місця». «Що ставиш?» – запально вигукнув розчервонілий дозорця. «Двадцять червінців!» І з тими словами Деякон кинув на землю свою ставку. Коли дозорця побачив золото, очі його заіскрилися – Згода. крикнув він шванливо. Подивимось, чи переважить москаль ляха. Перебивай руки. звернувся діякан до найближчого сусіда. Один із замкових челядників перебив руки і всі з голосними вигуками присунулися ще ближче, щоб стежити за цікавим парі. А ви, хлопці, себе не забувайте. Наливайте повніше, звернувся деякан до челядників і, наповнивши два коряки, крикнув дозорці. «А ну, пане, починай!» Тим часом Дарина з Петром і ще з двома-трьома товаришами пішли до кам'яної будівлі, в якій був ув'язнений Мельхіседек. Біля дверей темниці, заздрісно поглядаючи на веселе товариство, сиділо п'ять сторожів. «А що, панове, схизматський піп тут?» – звернувся Петро до сторожі по-польськи. «Його мось пан губернатор дозволив московитам подивитися на нього». То йдіть дивіться, відповів один із сторожі, не підводячись з місця. Цілий день нема спокою, диво, яке знайшли. Їздять та їздять дивитися на нього, хоча б хлопи, а то й шляхетні панове. І чого панькаються з цим ворогом? Прикінчили б та й годі, а то їм забавка, а добрій людині ніколи чарку горілки випити. Що правда, то правда, пробурчали інші, трохи відійшовши вбік і пропускаючи Дарину й Петра в темницю. Решта козаків засталася біля входу погоманіти з недоволеними сторожами. Двері темниці були відчинені, кругом валялися купи щебень і цегли. Замираючи від жалю та хвилювання, Дарина переступила високий поріг і війшла до вузького тісного кам'яного склепу, в якому мав бути живцем похований настоятель Матронинського монастиря. Затхле і смердюче повітря відразу вдарило в обличчя. Дарина аж відсахнулася. «Кріпись!» – шепнув їй Петро. Вони ступили крок уперед, напружуючи зір, щоб побачити владику. Через те, що вікно було замуроване, у склепі панувала темрява, і тільки біля вхідних дверей, коли їх ширше відчинили, стало трохи світліше. «Ось він!» – шепнув Дарині Петро, показуючи на щось темне в кутку – Дівчина широко відкрила очі і, пронизуючи поглядом темряву, побачила владику, що лежав майже голий, непорушний і німий на напівзагнилій соломі, прикритий якоюсь драною ксьондзівською хламидою. Помер. придушеним голосом скрикнула Дарина. «Тихше!» – Петро стис пані руку і швидко озирнувшись на двері, прошепотів, ледве чутно. Подивимось. Від дверей долетів голосний регіт сторожів. Петро з полегкістю зітнув і, ступивши два кроки до Мельхіседека, припав вухом до його грудей. Серце ледво чутно билося. «Живий, живий!» прошепотів парубок, задихаючись от радості. «Пану, давай сюди вино!» З допомогою Дарини Петро трохи підняв голову владики і, розкривши йому рота, глив трохи вина. Через кілька секунд Ледь помітна судорга пробігла по тілу нещасного, і з вуст його почувся слабкий стогін. Святий отче, Владико, чи ти чуєш нас? гарячково зашепотіла Дарина, нахиляючись до вуха страдника. Мелькісадек ледве поворухнувся.